פרק כ"ח כי יש לכסף מוצא, ומקום לזהב יזוקו. ברזל מעפר יוקח, ואבן יצוק נחושה. קץ שם לחושך, ולכל תכלית הוא חוקר, אבן אופל וצלמוות. פרץ נחל מאם גר, הנשכחים מנירגל. דלו מאנוש נעו. ארץ ממנה יצא לחם, ותחתיה נהפך כמו אש. מקום ספיר אבניה ועפרות זהב לו, נתיב לא ידעו עית, ולא שזפתו אין היה. לא הדרכוהו בני שחץ, לא עדה עליו שחל. בחלמיש שלח ידו, הפך משורש הרים, בצורות יאורים ביקעה, וכל יקר רעתה עינו. מבכי נהרות חיבש, ותעלומה יוציא אורו. והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה? לא ידע אנוש ערכה, ולא תימצא בארץ החיים. תהום אמר, לא ביהי, וים אמר, אין עימדי. לא יותן סגור תחתיה, ולא יישקל כסף מכירה. לא תסולא בכתם אופיר, בשוהם יקר וספיר. לא יערכנה זהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז. רמות וגביש לא ייזכר, ומשך חכמה מפנינים. לא יערכנה פיתדת כוש, וכתם טהור לא תסולא. והחכמה מאין תבוא, ואיזה מקום בינה, ונעלמה מעיני כל חי, ומעוף השמיים נסתרה. אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעה. אלוהים הבין דרכה. והוא ידע את מקומה. כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמים יראה, לעשות לרוח משקל, ומים תיכן במידה, בעשותו למטה רחוק, בדרך לחזיז קולות. אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם, הן יראת אדוני היא חכמה. וסור מרא בינה.